الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عزوان وسلام tunaendelea kumshukuru Allah subhanahu wa taala wakati tunaimesha na neema ya kufikiwa na mwezi mtukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha ndani Quran Quran ambayo Jibril alayhi salam alikuwa akiteremka katika mwezi Ramadhani kila usiku ili wasomeane pamoja na mtume Quran Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim na pia Imam an-Nasa'i an Ibn Allahu radhiyallahu anhuma ndna bas za Allah ziji yake alisema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwa dan al alikuwa mtume rahmanamani ziji yake ni mkarimu sana katika watu wa kana ajwa ma yakunu fi ramadhan na alikuwa mtume rahmanamani ziji yake akizidi kuwa mkarimu na mwema zaidi kwa watu ndani ya mwezi wa ramadhani hina yalqahu jibril wakati wa ramadhan ambao alikuwa jibril akikutana naye wakana jibrilu na alikuwa jibril alaihi salam yalqahu akikutana na mtume fi kulli lailatin min shahri ramadhan akikutana na mtume katika kila usiku ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan Fayudarisuhu alquran na kisha alikuwa jibril na mtume wakisomeana Qur'an qala anasema ibn Abbas kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume rehma na amani yalqahu jibril alaihi salam Huu, wakati wa ramadhan wakati ambao alikuwa jibril alaihi salam akikutana na mtume ajwada mtume alikuwa akizidi kuwa ni mwema zaidi na mkarimu zaidi bilkhairi kufanya mambo ya yaheri kwa kujifanyia binafsi yake ibada tofauti tfaut, tofauti lakini pia kufanya mambo ya yaheri kwa kuwafanyia watu kuwapa na sadaka na kila aina ya misaada na wema kufanyia watu minarehil mursalah hata zaidi kuliko ule upepo ambao huwa unaandamana na mvua wakati mvua Allah Subhanahu wa Ta'ala ame ileta e, kwa watu kwa ajili ya kwa, iwe ni rehma na iwe ni manufaa kwao. Kwa hivyo hadithi hii ni moja katika hadithi ambazo zinahimiza Waislamu kuwa kama mtume aliyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani na miongoni mwa mambo ambayo mtume alikuwa nayo ni kuisoma Qur'an katika kila siku na katika kila usiku. Sasa tutakumbusha tu nafsi zetu E, na wenzetu kuhusu umuhimu wa kusoma Qur'an kila siku lakini pia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hadithi iliyopokewa Aisha radhiallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان متى رحمana mali ziji yake alladhi yaqra'u alqur'ana yule ambaye anasoma Qur'an wa huwa mahirun bihi na ye eh, anaijulia kusoma vizuri hakosei akisoma sababu anajua kuisoma vizuri ni hodari kwa kuisoma mtume anasema maasafaratil kiramil bararah huyo siku ya kiyama atakuwa na wale malaika ambao huwa wanaandika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni malaika watifu na ni malaika wema zaidi anapoipa atakuwa katika daraja juu kabisa na hiyo nao malaika walladhi yaqra'ul qur'ana ama yule ambaye anasoma Qur'an wayata'ta fihi na akawa katika kusoma Qur'an anapata shida imani kwa sababu hajui vizuri kuisoma ama ni kwa sababu ya kuwa elimu wake ni mzito wa huwa alaihi na ikawa Qur'ani hiyo kwake ni nzito zaidi mtuma anasema aendelee kusoma hivyo hivyo Asiyache kwa kuwa ni nzito kwa nini mtu manasema lahu ajrani kwa sababu mtu huyo atapata malipo mara mbili. Malipo ya kujitahidi ile bidia anayofanya na kisha malipo ya kile kisoma nacho kisoma. Rawahul Bukhari na imamu al-Bukhari na Muslim. Kwa ina maana kuwa haifai Muislamu kuwa anaposoma Qur'an anaona kuwa mimi sijui vizuri kuisoma kwa naona shida labda hata karibia dakika kumi bado hajamaliza katasmoja na nasoma taratibu herufi ya kiunganisha kwa makini lakini akawa anakuwa basafadhali niache la na Qur'an ili upate thawabu za kuisoma kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama yaoku kusoma Qur'an kila herufi moja unalipwa ni lazima isome kwa lugha ya kiarabu lakini ukisoma ile tafsiri ya, kisungu, ya kizungu Ama ya Kiswahili hiyo si Qur'ani hiyo na hawaandiki vifabu kwa kuisoma Qur'an kwa sababu hili naitwa tafsiri ya Qur'an wala si Qur'an kwa hiyo tatizo muislam ajitahidi hivo hivo kusoma Qur'an hata kama kwake ni uzito lakini sasa kuna fadhila kubwa sana kwa yule ambaye atajitahidi kuisoma Qur'an vizuri kwa kuwa Allah anamjali mjalia jua kusoma vizuri na Qur'an huwezi kujua kusoma vizuri kwa kumezaliwa ukiwa na bali lazima ujifunze na uende kwa yule atakayekufunza na ufanye bidii ndipo utafika kiwango hicho na hadithi nyingine na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna nabii sallallahu alayhi wasallam akala mtumir mani zijiaka alisema inna allaha ta'ala hakika allah subhanahu wa ta'ala yerfa'u bihadha alkitabi aqwaman hunyanyua kwa hichi kitabu watu fulani ani huanyanya daraja na cheo na kapata fadhila kubwa kwake kwa, kwa sababu ya hiyo Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wanaisoma ama wamehifadhi, wanaifanyia kazi, wanaiadhimisha vikawa sababu ya Allah kuwa kuwanyonyoa daraja zaidi. Wayadha'u bihi akharin. Kisha mtume anasema na kuna watu ambao Allah subhanahu Allah subhanahu wa taala huwa anawa weka katika daraja ya chini kabisa na anawafanya wawe ni duni kabisa hawana thamani mbele yake kwa sababu tu ya Qur'an kwa kuwa hawaisomi hawafanyii kazi hawayaadhimishi kuitukuza Qur'an na bustahiki basi kawa mbele ya Allah watu kama hao hawana thamani kabisa kabisa rawahu muslim Muslamu, Quran, kwa hivyo atakiwa Muislamu ajitahidi kuisoma Qur'an na ajue kuwa kila anapoisoma ndipo anakuwa ni mwenye kupanda daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema kwa mtume rahmani amani yake anasema yanقول رب Subhanahu wataala, Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala Anasema man shaghalahu alquran wa dhikri am masalati yeyote ambaye qur'an itamshughulisha na adhkar kuleta adhkar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar na akara zingine ikao meshughulisho na hizo adhkar an masalati akawa hata hakuniomba mahitaji yake na shida Licha kuwa na shida na na matatizo lakini akawa yeye muda mwingi anatumia kwa kusoma Qurani na kuleta adhkar wala si kwa kuomba dua Mtume anasema kuwa Allah anasema a'ataitu mtu huyo nitampa afdhala mauti as'ilina zaidi na bora zaidi kuliko ninavowapa wale wenye kuniomba Ani mfano wewe una shida mwenzako ana shida kisi ikawa shida zile kila mmoja anaomba lakini wewe ukawa hauombe shida zako Allah atakulie isipokuwa tu najishughulisha na, na Qurani na adhkar basi wale watapewa kwa maombi yao lakini wewe utapewa zaidi na bora zaidi kuliko wale Wafadlu kalami kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami na fadla ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qurani ukilinganisha na maneno mengine ya, ya watu كفضل الله تعالى على خلقي كما vile الله سبحانه وتعالى انا فضلا جو يا دمبي yake rawahu timimi wa hassanahu hadith mpokewa na imam timimi na akasema ni hadith hasan hadith nyingine mpokewa na abdullah ibn amr ibn as radhiyallahu anhuma suku ya kiyama hiyo sasa yakra soma wartaqi na panda daraja Waratil kama ulikuwa turatil fid Na soma kwa tartil vizuri kama ulivyokuwa nasoma duniani fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrau kwani daraja yako na cheo chako kitakuwa mwisho wake ni ile aya ya mwisho utakayosoma Abu nasaiwa, na Abu Dauda wa Tirmidhi wa Nasa'i wa huwa hadithun hasan kwa hisni hadithi ambazo zaonesha vipi atakiwa Muislamu ajitahidi katika kusoma Qur'ani kwa kuwa atakuwa ni mwenye kupanda daraja kubwa zaidi siku ya kiama ama kuhusu malipo ya Qur'ani Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man qara harfan min kitabi Allah atakayesoma tu herufi moja kwenye kitabu cha Allah Qur'an fala hasanatun anaandikiwa kuwa amefanya wema wal na huo wema ulioandikiwa kwa kusoma herufi moja bi amthaliha unaandikiwa maraku yake ikiwa utasoma Qur'an kisha mtume akasema la aqulu alif la mim harf na wala sisemi ya kuwa alif lamim ni herufi moja ndio unaandikiwa wema moja Bal bali alifun harf bali alif ni herufi walamun harfu na lamu ni herufi nyingine wa mimun harf na mim pia ni herufi nyingine hizi ni herufi tatu kwaona nikiwa umefanya wema mara tatu na kisha nalikiwa mara kumikumi na naakuwa ni 30 sasa hiyo ni alifu la mim pekee yake jeu ukisoma fatika pako ukaimaliza ukasoma juzu moja pako ukaimaliza ukasoma juzu mbili ama tatu ama nne ama tano hakika utakuwa umevuna malipa makubwa zaidi mbele ya allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadith iliyopokewa na ad-darimi bisnadihi an abdullahi ibn sa'ud mtume anasema yakwa iqra alquran sumi alquran fa inna allah ta'ala kwani allah kwa hiyo utajitahidi kusoma Qur'an na Allah akujalie uhifadhi baadhi ya Qur'an ama yote basi itakuwa ni moja katika sababu za Allah kuepusha na adhabu yake kisha akasema wa inna hadha alqur'ana ma'dubatullah ta'ala na hakika hii Qur'ani mfano wake ni kama Karamu ya Allah subhanahu wa ta'ala ani kama mtu ameandaa karamu yake kisha akawaita watu waje katika hiyo karamu sasa Qurani pia ni kama hivyo kama ndakhala fihi yeye atakayeingia katika karamu hiyo fa huwa aminun atakuwa ni mwenye kupata amani na salama kwa maana kuwa atakayesoma Qurani atakuwa pia hivyo hivyo ni mwenye kupata amani kwa kuwa umesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sisi tunakumbusha waislamu kusujia mwili la Qur'an ili tuweze kujitahidi hasa hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kuzidisha kuisoma Qur'ani kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatil qadr hakika sisi Qur'ani katika usiku wenye cheo usiku ambao unapatikana ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhan katika kumi la mwisho hasa ndio sababu si vizuri Muislamu kwa Ramadhani shaanza jana mpaka sasa hajasoma hata juzuu mmoja. Anafikiria kuwa nitasoma lakini bado hajaamua kusoma. Bali anshitakiwa angalau ashamaliza juzuu kama tano sahi kwa jana pekee yake. Leo tena anaweka nia kuwa atamaliza hata zaidi. Hili ndio nini? Kila Ramadhani inapoendelea anazidisha nini kiwango cha kusoma Qur'an. Kwa hivyo Uislamu ni kujipangia mwenyewe ngamana wakati ambao anaujua kuwa nao Aneza kuupata kwa mtu ambaye labda anafanya kazi unaweza kuenda kazini na Qur'ani yako ikao kupata nafasi unafungua Qur'ani unasoma lakini pia hata mtu ambaye yuko nyumbani sio kama Jumapili hivi anitakiwa sasa atumie nafasi hiyo kusoma zaidi kwa kuwa anajua labda kesho atakuwa ukazini ama yuko shuleni ili ndio awezi kuonesha kuwa ni vile tu nafasi ya lakini angeipata basi angeweza kudhibisha kusoma Qur'ani zaidi lakini hata jioni hata usiku hata asubuhi mapema kama sahihi yatakiwa muislamu ajitahidi kusoma Qur'an tuombe Allah subhanahu wa ta'ala yote anayepata mwenye kusoma Qur'ani atujalie tuweze kuyapata atujalie Qur'an iwe ni faida kwetu hapa duniani na pia kesho akhera subhanaqallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan